la turba va baixar 2.300 persones en el primer trimestre del 2014 respecte al trimestre anterior, un 0,04% menys. Registran així el seu primer descens en un primer trimestre des de l'any 2005, segons dades de l'enquesta de població activa, la EPA, que ja incorpora una nova base de població. El descens de la desocupació és resultat de la caiguda de la població activa, que provoca que, malgrat aquest descens, la taxa de desocupació posi dues dècimes, fins al 25,93%. Concretament, el nombre de ciutadans actius es va reduir en el primer trimestre en 187.000 persones, xifra que va situar la taxa d'activitat en el 59,46%, la més baixa des de l'any 2007. Per la seva part, el nombre d'ocupats va registrar una caiguda de 1.884.600 persones. Pel que pel que fa al conjunt d'aturats, l'EPA mostra que la xifra total de desocupats es va situar al començament de l'any en 5.933.300 persones. S'ha de recordar que l'INE va portar a terme una actuació de l'EPA la setmana passada per introduir els canvis demogràfics registrats en els últims anys, que va suposar una reducció de la taxa d'atur de 3 dècimes, del 26,0,3% fins al 25,73%. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Jos tot un poble qui us parla i acompanya Esteve Llitre Francisco Miguel i Jordi Garcia,. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 És un pla per crear i renovar els parcs infantils de la ciutat, però no només això. El Pla de Racons Infantils, que ara impulsarà l'Ajuntament, es, propos, es, es proposa introduir els parcs elements nous, com són les tecnologies, els jocs temàtics procedents dels dibuixos de Roser, Capdevila i Pilarín Vallès, o àrees per als adolescents. El tinent d'alcalde d'habitat urbà, Antoni Vives, va presentar-lo ahir com un, de, com un pla que proporcionarà un canvi cultural en, en l'ús dels parcs, incloent hi per exemple, criteris de la Smart City, el book insígnia de la seva àrea. En el pla més pràctic, els primers efectes de la seva aplicació es notaran l'any que ve en aquest període. L'Ajuntament crearà 10 parcs infantils nous, un per cada districte, en concret... S'instal·larà un nou espai de joc al carrer Castellví amb lliçà al que el barri de Torre Baró, 9 barris, i a la plaça del doctor Cararac Mauri, al barri de la Sagrera de Sant Andreu. Els nous parcs compliran un seguit de criteris generals comuns. Tindran una superfície d'uns 100 metres quadrats entre un i tres elements de joc i estaran adreçats a infants de fins a 12 anys. A banda d'aquestes incorporacions, el Pla Municipal planteja començar ara i durant els mesos vinents una primera fase de renovació dels espais infantils de la ciutat. En aquest primer any es renovaran 44 parcs en el conjunt de la ciutat, amb actuacions que van des de la remodelació integral fins fins a la reparació de la tanca i del paviment, o la modificació dels jocs. És ja durant el primer any de renovació dels parcs que s'inclouran de manera progressiva els elements temàtics i tecnològics als parcs, el primer d'aquests elements temàtics, figures lligades a les històries i, i contes de tradició catalana, s'instal·larà a la plaça Sant Miquel, darrere de l'Ajuntament. Serà una àrea de jocs que reproduirà la casa de la Girafa Ona, un personatge creat per la dibuixant Roger Capdevila. Més endavant s'instal·laran figures creades per Pilarín Vallès. També, més enllà, es preveu que hi hagi parcs amb àrees de convivència intergeneracional i per als adolescents, pel que fa a les noves tecnologies, s'introduiran codis QR i aplicacions per emmagatzemar i compartir informació que explicaran, per exemple, coses com els arbres del parc. L'actual govern de Convergència i Unió planteja el pla de racons infantils com un pla quinquenal eh, que fins al 2019 ha de permetre renovar 220 àrees de jocs prop d'un test de les existents a la ciutat. Actualment a Barcelona disposen de 700, 794 àrees infantils. Potser, si han arribat fins aquí, s'han preguntat per què el pla parla de racons infantils i no de parcs. Doncs un invent, segons va admetre l'autor de Vives, un racó és un lloc on hi estàs bé, és el teu espai. La nostra voluntat és que la gent s'identifiqui amb els seus racons. I ara ens anem cap a la Sagrera perquè em dedica a excavar els fonaments de l'estació central mobilitza cada dia 200 camions. Després de gairebé dos anys d'inquietant hibernació, hi ha brots verds en les obres de l'estació Central de la Sagrera. La segona obra pública més gran de Barcelona després de la Gegantina i igualment paralitzada després de la gegantina, I igualment paralitzada i sense un cèntim, línia 9, ínia 10 del metro. L'activitat ha tornat amb força a dues de la, del bas del pla ferroviari, viari i ciutadà que es realitzen en, el, en un corredor de 3,8 km de llarg i que, a més, té en marge una retallada del projecte de la mateixa estació per estalviar 150 milions, així com la recerca d'un destacat inversor privat que pugui aportar un mínim de 300 milions més. Aquests dos punts, on divendres es treballava en ferm, són la cubeta de 600 x 80 metres i fins a 40 de profunditat on aniran els fonaments de l'edifici intermodal, és a dir, l'AVE, Rodalies, Metro, Bus i l'àrea logística d'avituallament, neteja i pàrquing de trens d'alta velocitat, al nord del Pont del Treball Digne. Grans màquines, mol superiors i l'impacte de 200 camions de gran tonatge que treuen diàriament terra i a més i més terra, mostren des de fa dies que el gestor d'infraestructures d'Estatal Adif torna a invertir aquí una part dels seus recursos. Com ho fa sense parar, sense com ho fa sense parar, sense cap efecte a Guadiana, en nombrosos trams de l'AVE radial peninsular. La magnitud dels treballs entre els dos ponts Bac de Roda i Treball Digne, contrasten amb l'aturada gairebé total que segueix al tram nord del corredor i en la futura nova estació de rodalies de Sant Andreu Comtal. Aquí està feta en un bon tram l'amplia caixa que cobreix les vies per acollir el previst i amb un projecte executiu acabat, Gran Parc Lineal. Queda no obstant un llarg sector del cobriment pendent i en especial l'edifici exterior de l'estació encara per licitar. Els trens veloços fa ja mesos que passen al llarg de, de llarg per la Sagrera cap a Girona i França. Passa el mateix i des de fa, fins i tot, més temps amb els rodalies. Sobre la taula del Ministeri de Foment hi ha una altra data per acabar la infraestructura, el 2019, i no és un retard motivat per un finançament estrangulat, diuen els seus tècnics, de, el, els del municipi, sinó per la mateixa obra. No podria ser més ràpid encara que s'injectessin diners per les seves característiques especials. Així quedaran entre les velles previsions del 2016 o del mes immediat 2015 que precisament divendres encara va rescatar i va exigir una moció socialista presentada al Parlament sobre les principals obres metropolitanes pendents. Es va aprovar al ser negociada amb Convergència i Unió. Però podria ser pitjor, segons ha dit l'alcalde Xavier Trias diverses vegades al considerar que la fórmula per pagar els projectes acordava novament el 2009, acordada novament el 2009 per les llavors administratives socialistes foment Generalitat i l'Ajuntament seguia pivotant, com en el primer acord de 2002 sobre unes plusvàlues urbanístiques impossibles d'aconseguir que bloquejarien l'estació i, i la transformació del corredor. El juliol, les mateixes institucions, ara a mans del Partit Popular i de Comerència i Unió, van acordar rebaixar de 800 a 650 milions el cost màxim de l'estació per fer-lo viable mantenint la funcionalitat ferroviària. En tot cas, les aportacions estatals estan lluny de ser compromisos fixos amb xifres i dates tancades, encara que tries destaqui que foment complett i amb un ritme fins i tot superior al compromís de reprendre els treballs ressenyats. L'anunci d'aquesta continuació el va transmetre ell mateix al el febrer dels indignats veïns dels barris de l'entorn que ara asseguren patir un aïllament i un impacte negatiu més gran que durant tantes dècades en què les vies eren una barrera. però hi ha més ponts, però hi havia més ponts. A Trinitat Bella, Baró de Viver, Bon Pastor, Sant Andreu la Sagrera, la Verneda, Sant Martí de Provençals, el Clot i Navas i viuen a només 10 minuts del corredor 200.000 veïns. com en la declarat prodigiosa de l'obra pública amb l'activitat tornen els enormes tractors que amb aspersós remullen la polsagossa processó de bolquets amb terra que van pel carrer de Bilbao fins a la ronda litoral i el delta. Intenten reduir la pols que causa a tal tràfeg, 35.000 viatges en 8 mesos, i que lamenten en plena vorera els veïns i els comerciants. Tres d'ells, el Jaume, l'Anna i l'Àlex, es queixen del peatge de brutícia els seus dominis de Fluvia i Quipuscoa però fan amb més resignació que ànim combatiu després de tants anys, aviat deu, des de les primeres actuacions de, condem... de condemna de paleta, com diu el primer, i el que ens queda. Rematen la segona. I acabarem aquest primer repàs de notícies parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix xarxes de suport mutu dins el grup de lectura activa. La Biblioteca de la Trinitat Bella So José Barbero, el que rega l'ici número 16, s'ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada sobre les xarxes de suport mutu i que es inclou dins el GLAA, grup de lectura activa. Aquest mes es comentarà el document Guia per a tejer una red de solidaritat. Guia per a tejer con èxito una red de solidaritat en la línia de la red de solidaritat de Seattle per Col BIT, Bernacle, i es repartirà el document del mes que ve. Serà càrrec de ODS 9 Barris, el lloc serà la sala d'actes de Trinitat Vella José Barbero i cal, inscri i cal la inscri inscripció prèvia. Molt bé, doncs d'aquesta manera acabem aquest primer repàs de notícies del dia. El que fa ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara! Societat, sense de llibertat, sense llibertat. Obligacions i falses convenis. Això no és important. Camp d’un món on no hi ha voluntat. De canviar formes ens és que som jujats. Camp param un món on no hi ha voluntat. De canviar formes ens és que som jujats. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja eh, tornem a ser aquí novament per parlar-vos ara de l'estació central que està mobilitzant doncs, cada dia més de 200 camions. L'activitat ha tornat amb força a l'estació de la Sagrera, a dues zones del baspla ferroviari, viari i ciutadà que es realitza en un corredor de 3,8 quilòmetres de llarg. Per parar-ne, doncs tenim l'altra banda del telefònica el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el Sr. José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Explica'ns què és el que eh, podem dir sobre les obres que s'estan realitzant en aquests moments a la Sagrera. El bueno, que podem dir és que els veïns pues, estem contents de veure que després de dos anys que estaven aturades, les obres han tornar a agafar empenta i a treballar, i treballar des de debò. Uh -huh. Si, sí, com bé has dit, pues, surten uns 200 camions de terra Uh -huh. Això vol dir que cap a final d'any del 2014 estarà la caixa tota feta, al uh -huh. buidat de terres, i això pues, vol dir que l'estació podria anar a uh -huh. De tota manera, eh, hi ha algunes coses que, clar, les obres aquestes d'aquesta envergadura sempre són molestes, hi ha veïns pues, que estan patint això el trànsit dels camions amb la terra, uh -huh. però el bueno, que interessa és que s'acabi, perquè com bé havíem dit moltes vegades, els veïns que hem donat eh, suport d'aquest projecte, estem patint més de 10 anys d'obres i el que no es podia era quedar aquí empantanagat aturat tant de temps això que no volíem reconèixer que estaven aturades uh -huh. perquè deien que era per no fer patir a la ciutadania però ja ho he repetit moltes vegades la ciutadania si estem vivint allà al costat estem veiem que no es mou res encara és pitjor uh -huh. el que no estem molt d'acord és el que, com torna a ser la finançació la sempre em tincut el lema de que en la Sagrera no és el negoci. No s'ha de deixar la especulació avançar, feiem la bombolla immobiliària. Ara fan el comerç, però la qüestió és que lo que nosaltres entenem que aquesta infraestructura que és, no és del barri de la Sagrera, no és de Barcelona, no és de Catalunya, és d'Espanya i és d'Europa. Uh -huh. És a dir, són les administracions que hi haurien d'aportar aquests 300 milions d'euros que falten perquè pugui acabar-se l'estació amb aquesta retallada de los 150. Uh -huh. No entenem per què es deixa, perquè primer que l'Ajuntament no sabem si uh -huh. trobarà aquest inversor que vingui a posar aquests diners perquè se pugui acabar l'obra. Uh -huh. Segon, que, bueno, eh, de tota manera, no s'hauria de finançar només amb les plusvàlues que generi siguin d'immobiliàries o siguin de comerç, perquè hipotequem els comerços del barri per molt temps. Uh -huh. La concessió és de 60 anys, vull dir... Nosaltres enteníem que això són les administracions, fins i tot des d'Europa, Espanya, Catalunya i Barcelona com a Ajuntament, són les que haurien de finançar, i no només el que reverteixi de les plusvàlues de les obres o del comerç que es pugui crear a la zona. Perquè, segons tenim entès, ara el que, el que caldria són 300 milions més per eh, poder tenir, tenir ja en eh, bon estat les obres, no? Sí, ha dit ja, posa sobre la taula els 350 que havia proposat, de, de, que havia dit que posaria de la clàpsula tercera adicional tercera de l'Estatut de Catalunya d'Autonomia, i llavors eh, com que l'han rebaixat de 800 a 650 pues clar, quedarien aquests 300 que són els que l'Ajuntament ha de buscar un financiador i és el que està buscant a través de cedir-li per 600 anys una concessió de comerç de l'explotació del comerç de tota la zona. Uh -huh. bueno torno a dir que això nosaltres, benvingut sigui, si bé, que sigui l'estació, perquè ja portem molts anys esperant-la, però que no és la forma més correcta. Uh -huh. Per nosaltres lo correcte seria que les, aquestes administracions aportin la quantitat a les parts que li o al tant percent que li pertroqui a cadascuna, uh -huh. i llavors pues, eh, segur que es faria i no hipotecaríem al barri amb concessions per anys. Uh -huh. El que sí que s posat sobre la taula és la data d'acabament de la infraestructura que es trobaria el 2019. Sí, això ja es va avançar al calde. La reunió que van tenir el 6 de febrer per demanar que com comencessin, que reanudessin les obres de l'estació, eh, oh. l'Anna Pastró, la ministra, li havia enviat un correu perquè donés la resposta que sí, que hi havia compromís del 2019 per l'acabament de l'estació. Esperem que aquesta sigui la definitiva, perquè ja sabeu que havia el 2004, al 2012, al 2016, uh -huh. o sigui que si ara és el 19, benvingut sigui. Sí, perquè sembla que divendres passat es van posar diferents temes sobre la taula per tal de facilitar que eh, aquestes obres vagin el més aviat possible. No? Sí, sí, ara com que ja els diners ja, ja s'han posats, Pues mm. poden començar i anar de pressa perquè sigui una realitat això del 2019. Mm -hmm. A més que estem contents per una altra cosa també, que una vegada han començat a treure les terres, mm. això ja no poden parar, perquè clar, ara baixen del nivell freàtic mm -hmm. i les bombes han d'estar bombellant. Si no és perquè sigui la estació, no surt a compte tenir un bombeig d'aigua continu perquè no hi hagi corriments de terra fins que n'estigui la caixa feta. Mm -hmm. hores, Pues bueno, això és bona senyal. Eh, les obres, una vegada començat a treure terres, han de concloure. Uh -huh. A més, també tenim l'anunci d'aquesta continuació que el va transmetre al mateix eh, mes de febrer als el, veïns, no? que el que volien era que, doncs, que aquestes obres eh, s'acabessin en què les vies eren doncs, una barrera, però ja més ponts. No? Per, per... Sí, evidentment, des de que van començar les obres, els veïns hem estat menys, menys, menys comunicats, perquè, clar, abans hi havia el pont de treball, que ara podem dir que han posat la llosa de la Clara Cesquin, mm. però hi havia el de Sarajevo, hi havia el de Potosí, hi havia més ponts els que podien fer el traspàs d'una banda a l'altra del fossat ferroviari, i ara, pues, des de que van començar les estava la passera de, o la passera de la maquinista de Sant Andreu, mm -hmm. del pla Solfila, de l'estació de Renfe és a dir, més ben comunicats, ara no. Mm. Això vol dir que si se'n dona empresa doncs podrem eh, tornar a estar més ben comunicats que el que estaven abans. Mm -hmm. Una altra banda, volia afegir també que mm -hmm. eh, aquestes obres per nosaltres sempre han sigut importants no només per les obres en si, ja sabeu que sempre hem estat defensant que les mm -hmm. obres acabin perquè també això comportaria un pla d'equipaments que vindrien tots enrere de lo que és de les obres i la infraestructura, el uh -huh. qual per a nosaltres pues, també això és bo. Uh -huh. no sé. També hem de dir que eh, estan intentant reduir la pols que causa el tal tràfic de camions i que lamenten, doncs, això no? que hi hagi plena vorera pels veïns i els comerciants.: Sí, això també és veritat i també és una altra realitat que bueno, això està comportant que ahir, precisament va haver-hi també a hàbitat urbà, una reunió de lo que és el pla del Camí Contal, o és el, pla, el parc lineal que unirà a tota la zona aquesta del cobriment de les vies. Uh -huh. eh, estem content perquè continua el mateix equip treballant i s'estan millorant coses, amb la qual cosa, si l'estació és una realitat al 2019, el parc poc després ja hi serà també. A més que estan demanant, a l'alcalde de l'última reunió que van tenir, li van demanar que trampli Acabat, tram ocupat. És a dir, no, com que és una obra d'infraestructura molt grossa i sabem que tota no es pot fer a dona, uh -huh. no volem que sigui quan s'acabi el cobriment de vies comencem a fer el parc. No, sinó si hi ha un tram de d'allò que està acabada i que està coberta la via, allà a sobre si ha d'anar un parc infantil, doncs que ho posin. Si una mica més endavant ha d'anar una font, que la posin. O sigui, eh, tram acabat, tram ocupat. I així uh -huh. doncs, anirem tenint trossets de parc a mirar que va avançar l'obra. Molt bé. Vale. Doncs també hem de dir una altra cosa, que és que a la plaça de l'Assemblea de Catalunya s'estan realitzant encara les obres, no? De sí, està previst, que segons el calendari d'obra havia d'acabar pel 17 de juny, uh -huh. però com que està el tema de l'escultura uh -huh. emblemàtica de l'Assemblea sí. de Catalunya, que ha hagut un procés participatiu obert molt participatiu i i que ha trigat pues, no podrà estar a l'escultura perquè per diferents processos que ha tingut i la comissió de control i la valoració de l'Ajuntament, eh, pues el tema és que ara no podran acabar-la amb estructura i tot eh, pel dia aquest, però bueno, eh, s'obrirà la plaça i una mica més endavant, per juliol, pensem que ja estarà acabada. També hem de dir que ha sigut una plaça que ha tingut un procés participatiu no només l'escultura que ha sigut a part sinó tota la plaça mm. ha estat molt ben consensuada pels veïns de fet en el primer projecte pues, se van demanar eh, canvis mm -hmm. uns 23 canvis 13 concretament per de veïns individuals i la resta de l'associació de veïns i un a, des, a demanda de la comissió de festes mm -hmm. i totes excepte un dels 23 s'han tingut en compte i s'han modificat en el projecte la qual vol dir que la plaça està feta a gust de la, de, del veí. Uh -huh. Si ens hem equivocat o no, ens ho dirà. Esperem que aquesta remodelació sigui la definitiva i que sigui una plaça per gaudir d'ella. Molt bé, doncs, José Barriero, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que aquestes dues coses doncs, tirin endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies. gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Té. Molt bé. doncs acabem de parlar amb José Barbero que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Sagrera que avui doncs, ens ha parlat precisament de com estan anant les obres de, de la ferrocarril, de l'estació de la Sagrera que esperem doncs, que estiguin definitivament, tal com ens, tal com tenim aquí present, doncs que el 2019 hi haurà aquest acabament de les obres. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. les botes belles com un gos malalt sense remordiment i no t'esvella tu torns ben tranquil·la mentre em tapes les ferides em grapa des de sac Que cap somriure que em faci pensar que un dia tornaràs i ja no t'importa ja no t'esordenar si el meu gebre del passat si avui comença a ah. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs el que volem fer és parlar-vos del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una mort de colors de Francesc Alegre i Olé. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix aquests dies i fins al 30 d'abril l'exposició Una mort de colors de Francesc Alegre i Olé. Doncs Mallorca, present i futur, és una diada de dedicada a l'illa gran de les Balears, amb l'interès posat en reflectir allò que ens ofereix avui aquest racó de món. Pintura, música i cuina, units amb la ferma voluntat de donar a conèixer l'enriquidor esperit cultural de Mallorca. Organitza el Centre Cultural Can Fabre, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre, el taller de músics i Milting Potard. Col·labora la Fundació Baleària, l'Espai Mallorca, Nami Domina, i, Nami Domina, restaurant, perdó, i la visita a l'exposició fins al dia 30 d'abril, com dit abans, és el passadís de l'auditori del Centre Cultural Can Fabra i l'entrada és lliure. Doncs dir-vos que també la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra ha elaborat una guia de lectura, Mallorca, una mirada al passat, al present i al futur. Ara fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tornem a ser aquí novament i hem de dir que precisament ahir, al vespre, es va realitzar la commemoració dels 10 anys d'acció formativa en gestors en economia solidària i el servei de creació d'empreses. Per saber què es va dir en, aquesta, en aquest acte, doncs ara mateix el que fem és escoltar el que ens deia el secretari general de la Fundació Trini Jove, l'Ignasi Parodi, i el coordinador d'autocupació de la Fundació Trini Jove, en David Campillo. A ens acompanya a la pluja en el sort del MAC, això també és un signe. Per 25 anys també m'enproca, i a poc s'hi ha ja. d'arribar. Doncs, soc Ignasi Parodi, el secretari general de la Fundació, Uh, estem molt, avui és un dia per nosaltres important i maco perquè estem fent un acte que amb emprenedors i emprenedores que durant aquests 10 anys d'una forma o altra han tingut una relació amb la Fundació Trinigló i és una mica un moment de trobar-los com us heu trobat entre vosaltres abans d'aquest de, acte d'explicar-vos què feu de veure les possibilitats de col·laboració perquè pensem que anar teixint teixin xarxes fent relacions és una cosa molt important en l'àmbit de l'emprenedoria també és important per nosaltres fer-lo en aquest lloc, al centre cívic de la Trinitat Vella, al Rovell de l'Ou, d'on va néixer la fundació de l'Iriol, barri de la Trinitat. Nosaltres som una fundació que no perdrem mai el caràcter territorial, el caràcter de treballar molt al territori on és la gent, on veritablement és la vida, on són les persones normals que tenen somnis i que els volen posar en marxa, amb moltes dificultats, evidentment, amb moltes dificultats, perquè sembla que a la gent unida el poder tirar davant un negoci se li fa molt costa amunt, si se li posa molt costa amunt des del punt de vista fiscal, normatiu, però ha una cosa molt important que és la voluntat, la voluntat de reixir, de tirar endavant els socis de cadascú en el que creu, al sentir-se protagonista, al sentir-se creatiu amb el que una ha après la vida, en el seu ofici, en el que vol tirar endavant i reafirmar-se. Nosaltres que som una gent que, tot i sent molt territorials, sempre hem mirat a Europa, fa molts anys, més de 15 o 17, vèiem com al nord de França, al Pa de Calais els nostres companys feien una feina molt semblada a la nostra de detecció d'emprenedors i emprenedores, d'acompanyar-nos, d'assessorar-nos, de formar-nos, i pensàvem, algun dia, potser aquest somni, el posarem en marxa a Barcelona i el posarem en marxa a la Trinitat. I, veritablement, doncs, avui és el dia que veiem, i amb aquesta publicació que hem fet, aquest treball que s'han anat fent durant tots aquests anys. No s'hauria pogut fer sense una cosa molt important o dos. Una, la professionalitat, la i la passió de la gent que ho porta. Els companys que ho porten des del de David a tots els altres companys. Allí està com a director del programa. Però totes les persones que han passat han posat sempre molt molt d'interès, molta passió i molta serietat al projecte d'emprenedoria i també amb els suports que hem trobat externs, almenys la Fundació, per garantir el molt important que és el procés, la continuïtat. I amb això doncs, contem amb l'Aldre Social de la Caixa i amb la Generalitat de Catalunya o amb l'Ajuntament de Barcelona. I això s'ha de dir perquè ha estat així. I per nosaltres aquest, procés, aquest, aquest treball de procés està obert a nosaltres en el sentit que ens teniu per qualsevol cosa que estigui en les nostres mans us puguem fer un cop de mà a, a nivell tècnic, a nivell jurídic, a nivell formatiu que són una mica els elements que nosaltres podem donar res més, que no volia dir res més sinó agrair la vostra presència tot el que ens ha enriquit també a la Fundació el vostre treball a les vostres energies que són coses que es transmeten i simplement dir que estem a la vostra disposició gràcies A ver, es un poco, mira, esta reflexión que nos está haciendo de Aplén. Eh, bueno, en, en este libro de emprendedores es el reflejo de 10 años de trabajo, ¿no? Entonces queríamos hacer un libro que recogiese todos, todos esos años y todos esos emprendedores que habían creado, creado negocio y que todavía seguían adelante. Eh, el libro quiere quiere ser, eh, por un lado, un manual, un pequeño manual, a ver un poco eh, cómo desarrolla un de negocio. Hay un pequeño plan de empresa, un pequeño modelo de plan de empresa, de cómo crear un, un negocio, un plan de empresa. Luego también podemos encontrar pues, toda la metodología que hemos usado en Tremisoba durante estos años y que ha estado dando buenos frutos. Y luego, lo que para mí es más importante y para lo que, y lo que yo creo que es el cuerpo de este libro, que si no, al final pues, serían cuatro gráficos, cuatro cositas es realmente la experiencia de los emprendedores. ¿De acuerdo? Aquí yo creo que los, los importantes sois vosotros, los que habéis creado negocio, los que os habéis arriesgado a crear ese negocio y a tirarlo adelante, sobre todo en situaciones muy complicadas, porque aquí no estamos hablando de, de emprendedores, no sé cómo decirlo, que lo tienen todo más mascado, que ya se lo dan todo. No, es gente que no tiene financiación, gente con pocos recursos, que les gusta de adelante tirar sus negocios, negocios de proximidad, Entonces, a mí, la verdad, yo de yo tengo mi carrera, estudié en su momento la carrera de Económicas, se supone que tengo mucho conocimiento a nivel económico después de cuatro años de estudio, pero la verdad es que yo llevo ahora aproximadamente unos ocho años aquí, y de los que más he aprendido es de los entendedores, así de claro. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que os encontráis con el día a día, vosotros sois los que os con los problemas del día a día y con superarlos. Y en muchos casos nosotros tenemos la solución, pero es que en muchos casos no la tenemos y las encontráis vosotros. Y de ahí es donde aprendemos vosotros, todos los que uno. Entonces, eh, ya veis que las entrevistas son las mismas entrevistas para todo el mundo, pero a mí me gustaría destacar ciertas frases, ya las encontraréis en el, en el libro, pero me gustaría destacar ciertas frases como eh, lo que es la preparación en la creación del negocio, pues. Lo tenemos aquí a, a, a Ficumaco ¿vale? que, que creó la, peru, la peluquería afroeuropea europea Ángela y por ejemplo lo que dice es que cuando cobraba cada mes guardaba un poco e iba comprando material de peluquería hasta tener todo lo que necesitaba entonces fue como se lanzó también me gustaría eh, destacar eh, por ejemplo otras cosas como la actitud emprendedora que habéis tenido muchos Y también una frase que se va repitiendo muchas veces, que es, te ha de gustar lo que haces, has de un buen profesional y hay muchas ganas de ir adelante, porque si no, no vas a ir contando. Y luego, otras personas, y también, que es muy importante, el tema del foco. El de decir, yo creo un negocio y yo tengo muy claro cuál es el foco, qué es lo que voy a crear y a quién va dirigido ese negocio. Por ejemplo, tenemos el caso de Varus Moa Internacional, ¿vale? que trabaja con temas de ropa de Realce y que escogió montar una tienda en el Boy Blanc, en Hospitalet, porque la mayoría de la gente es latina y son sus principales clientes, porque están acostumbrados a sacar esta ropa. ¿Por qué? Pues lo mismo, tema de foco. Yo quiero crear un negocio, me voy a instalar en el sitio donde voy a tener mis clientes. Muy ¿eh? el sitio donde voy a tener mi clientela. Eso... Todas estas son lecciones que hemos aprendido los emprendedores, y es lo que a nosotros, como fundación, nos ha hecho crecer. Y no solo eso, sino que también nos ha hecho crecer el soporte que hemos tenido por parte de estamentos como el Departamento de Empresa y Ocupación, gracias al programa Inicia, que ha sido durante todos estos años, y ahora es el programa Cataluña Emprem, gracias a eso... Eh hay un asesoramiento de tipo gratuito, se hace una consolidación de tipo gratuita y se hace formación y se hace eh, todas las actividades en el sentido de la emprendeduría. Eh, también dar las gracias a la, a la Caixa Microban, ¿vale? Muchos de los negocios que se han creado han sido gracias a esos microcréditos sin ningún tipo de avalén. También dar las gracias al distrito de San Andreu, Gracias a ellos también se va a crear una nueva línea de microcréditos. Estamos trabajando también con, con Barcelona Activa, sin ningún tipo de interés para los negocios que se crean en el barrio. Y, como no, dar las gracias a los profesores y a los alumnos de la Acción Formativa. Porque aquí también estamos celebrando los 10 años de la Acción Formativa en Gestores en Economía Solidaria. Es un curso que hacemos cada año, que empieza en marzo, acaba en junio y va dirigido a las personas que quieren crear un negocio y que además durante ese tiempo vayan desarrollando su plan de empresa porque así cuando acaben su negocio tenemos muchas probabilidades de que acabe creando un negocio y que ese negocio funcione bien eh, Dar las gracias a la editorial Códice por todo el trabajo que ha hecho y por ese magnífico libro que ha salido y dar las gracias también a todos los emprendedores y me gustaría dar una mención especial también a a dos de mis compañeros, a Susana y a Jordi, Jordi Simón, pero especialmente a Jordi porque este acto ha tirado adelante gracias a unas cuantas semanas de trabajo, llamar a todo el mundo, probablemente muchos de los que estáis aquí habréis recibido dos, tres y cuatro llamadas, ¿vale? Para que vinieseis aquí. Y entonces, daros la razón. Molt bé, doncs el David Campillo donava les gràcies al Jordi Simon i nosaltres tenim aquí al costat doncs el Jordi Simon Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com van anar finalment aquest acte perquè sembla ser que va ser multitudinari, van participar molta gent, van participar fins i tot de la Fundació La Caixa, van participar de la Generalitat de Catalunya, doncs també els emprenedors que sortien amb el seu diploma. Doncs explica'ns com una mica un balanç de com va anar aquest acte. Doncs, bueno, primer a tot vam fer... Uh... Una, una miqueta porta tancada l'speed dating, la roda de contactes entre tots els emprenedors uh -huh. que va anar, va anar forçament, encara que ens esperàvem que hi més emprenedors dels que sortien al propi llibre, uh -huh. però tot i això jo crec que els hi va agradar fer aquest sistema així de mini-entrevistes, perquè jo després allò que et vas passar un pel costat de l'altre i tal, i vaig sentir que alguns d'ells ja començaven a, a parlar una miqueta de, de negocis, que, era, que realment era la finalitat d'aquesta roda de contactes, que els emprenedors creessin un, un contacte, que creessin un profit d'aquestes mini-entrevistes I, i jo crec que va anar, va anar força bé i després això, la, la gran afluència que va tenir l'acte que al final vam arribar a ser unes, unes 100 persones uh -huh. i, i a part que vam poder tenir gent doncs, de, de, tant de la caixa com a, de de la Generalitat Sergi, per exemple, que està aquí amb la Caixa aquí de d'Equitat Vella, que és el que uh -huh. s'encarrega també de portar tots els temes dels microcrèdits i que va poder venir, després també gent de la Caixa, de la Generalitat de, també de de l'Ajuntament de, de Sant Andreu, del districte de Sant Andreu. Uh -huh. I bueno, vam, vam tenir certes personalitats que també era una miqueta més de... És sí, a dir, que el Raimon Blasi també va ser assistent en aquest acte. El Raimon Blasi no, però va, no. va ser el, el seu company. Ah, doncs també he donat-li les gràcies des d'aquí. De, ell, ell em sembla que no va poder venir per un problema a l'última hora. Bé, bueno, però... no passa res. Molt bé, doncs el que fem ara mateix era escoltar algun d'aquests emprenedors als quals vosaltres heu, heu ajudat, no? Sí, uh, nosaltres el que, hem, el que hem fet ha estat... Uh, en aquest acte parlàvem sobre els emprenedors que hi havia, uh, que havien sortit al llibre, que, uh -huh. doncs, que, hem, fet, que hem fet les contactes i després els uh, emprenedors que han fet el curs. Uh -huh. que, no els havíem encara donat el diploma de, de la dècima edició de, de l'acció formativa en gestions d'economia solidària i el que vam aprofitar va ser molt ja. ja que hi som doncs els donem el diploma tots aquests ja. Hi ha una pregunta que em queda així una mica és important ser emprenedor avui dia en aquesta societat que vivim en aquesta època de crisi? Home, nosaltres eh, des aquí des de Trijoba sempre diem que eh, la crisi va malament però també és un moment on estan sorgint moltes oportunitats, on s'estan repensant moltes coses que ja són perfectes i que havien de ser d'aquesta manera i, i només, això només s'aconsegueix a través de l'emprenedoria, mm. i després que eh, amb tot l'atur que tenim doncs és una molt bona manera d'aconseguir una feina, crear-te-la tu mateix, per tant jo crec que és imprescindible avui en dia. Bueno, doncs escoltem a un dels emprenedors que hi van assistir a aquest acte. Parlem amb Herrn, en Henry Nelson, que és ascensorista i que es dedica al muntatge i estructures d'ascensors. ¿Qué valoración naces de la es que La valoració es, es muchísimo. Te ayuda a muchas cosas, de seguros, a eh, hacer tus negocios, cómo moverte en el campo de los negocios, com buscar un campo de negocios, eh, sectores, áreas... O sea, marketing y, y, y demás cosas más qué tipo de negocio has abierto yo me, yo me dedico a los ascensores soy asesorista me uh -huh. dedico a montaje de ascensores agua estructura de sensores automatización sistematización en fin todo lo que es ascensores cuánto elevador. tiempo hace que has abierto la empresa bueno la empresa lo tengo ya bastante qué tipo de negocio has abierto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 Todo lo que es ascensores. ¿Cuánto elevador. tiempo hace que has abierto la empresa? Bueno, la empresa lo tengo ya bastante tiempo, pero estaba en dudas de reanudarlo de seguros y, y tal, y pues entonces me contacté con Trini Jove, y ellos me colaboraron, me asesoraron, y entonces, bueno, puse de nuevo en marcha. Muy bien, y por último, ¿qué te ha parecido el libro y la presentación? Bueno, el libro aún no lo he visto, pero me imagino debe ser muy interesante con toda la trayectoria que ha venido haciendo Trinidad y Jove, y seguramente que es muy bueno y seguramente cualquiera tenerlo es, es mejor. Pues muchas gracias, gracias Henry y mucha suerte en tu gracias. proyecto. Gracias, gracias. I un dels emprenedors de, que van assistir precisament en aquest acte organitzat per la Fundació Treni Jove va ser Afi Koumako. Ella té un petit comerç dedicat a la perruqueria, rastes i trenes artístiques. L'escoltem ara mateix. Què tipo de negocio has abierto? Peluqueria afro-europea. Que valoración le das a la tarea que ha hecho la fundació en este proyecto? Uy, más que una valoración, porque ellos han hecho mucho ...sobre todo el acompañamiento... ...la manera que ellos acompañan a la persona... ...desde principio hasta final... ...es estupendo... ...porque yo yo no tengo palabras para calificarlo... ...porque no hay ningún remordimiento... ...en el momento de los trámites... ...que todo el momento nos ha acompañado hasta final... ...sí... ...y cuánto tiempo hace que has abierto la peluquería... Eh, la peluquera, bueno, yo la abrí desde 2002, con mi propio capital, capital pero era muy chiquití y para, para hacerlo más grande, como tenía más clientela, vine, eh, veni, eh, he venido a ver la, el Trini Joven para ayudarme, para ponerlo más grande. Más grande. Sí. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto muy bien. ¿Muy bien? Sí. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte, Afi, en vale, este proyecto. Muchas gracias. Venga, gracias. Paseja cada tarda para todo un pueblo, con Jordi García. Molt bé, doncs senyores i senyors, ja tornem aquí novament per parlar i obrir àrea de servei amb parlant de seguretat amb el segon inspector, segon en cap de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, el senyor Àngel Tomàs Santos. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs avui ens agradaria parlar de com ha anat a Setmana Santa pel que fa al tema de seguretat, oi? Doncs sí, la veritat és que bueno, penso que ha anat... Eh... Força bé, la veritat és que ha sigut un, uns dies que, uh, bueno, si bé no acompanyat dels últims dies en quant a uh, temes meteorològics, la veritat és que, bueno, a nivell de treball tant en mobilitat com seguretat, doncs, bueno, esclar, ha hagut incidències, per Clar. suposat, però ha sigut una setmana santa cívica i, mm -hmm. i bueno, que, que, bueno, que ha estat... S'han fet... les normes. Exactament. Les ha sigut, les. Ha sigut, ha sigut eh, satisfactori el, el treball, bueno, aquí han entrat tots, no?, tant el ciutadà per el seu la seva saber-estar i nosaltres bueno, per què ens tocava. No? Per tant, en aquest sentit ens hem de felicitar. No? Fer un balanç bueno, positiu. balanç positiu, exactament. Uh -huh. eh, sobre, sobre aquest tema. Després també hi havia un altre tema, que és el de les festes de primavera de, de la Sagrera, que precisament es van acabar diumenge, no? Sí, exactament. Aquest diumenge va acabar, bueno, tot ha anat eh, força bé, una assistència diguéssim, important per lo que són unes festes de barri, i la veritat, tot va, es va desenvolupar en la normalitat que, que es necessita per poder gaudir de, de les festes. Uh -huh. I ara ja han acabat aquestes si estan enllaçant aquests, el, el segon i tercer cap de setmana de, de maig, de maig eh, doncs teni, coi, eh, coincideixen la, les dues festes de barri, que són les del uh -huh. barri de Navas i les del barri de, de Bonpastó. Primer hi ha la de Navas, no? Sí, sí, comença primer Navas, el que passa és que hi ha molts actes coincidents, tema de, especialment... A, el, el que és els cap de setmana eh, coincideixen també coincideixen pràcticament en un dia dos de, de diferència la, la instal·lació de la, que és la fira a, cada, a cadascú dels barris. i després no és això el cap de setmana que és quan s'aprofita quan es pot eh, fer actes més, més concorreguts doncs, bueno, aquest any ens han, ens han... bueno, altres anys també, però la veritat és que aquests són els tots cap de setmana tenint bueno, que, tindrem que dividir intentar que que, bueno, que tot tra transcorra doncs, dintre de, de normaliza... la normalitzades. Com una organització perquè hi ha diferents actes que coincideixen tant el Naves com bon el Pastor. Eh, exactament, uh, bueno, això ho tenim ja previst i també coordinat en Mossos d'Esquadra per tal de, de, bueno, de, de, que, de que tot pugui discórrer en, en la normalitat festiva que, que, que necessiten la, unes festes de barri. El, el que sí que és important és aquesta col·laboració que manteniu amb els Mossos d'Esquadra, que una vegada doncs, hi ha grups d'agents no? que primer van van de Guàrdia Urbana acordat d'algú de, dels Mossos d'Esquadra, Sí, a veure nosaltres dintre, dintre de la planificació de seguretat a, i de proximitat a, a nivell de, del districte i a nivell de tota Barcelona, però bueno, concretament al districte de, de Sant Andreu, uh -huh. el que fem són això, operacions conjuntes amb Mossos d'Esquadra i bueno, s'estableixen uns, uns punts en els criteris d'idoneitat bueno, als diferents barris per tal d'això de, de fer, fer servei conjuntament i bueno, a, això té un caire primer de, de, de costat al ciutadà no, perquè vegi que la tant la policia de Barcelona quan la policia de la Generalitat eh, bueno, doncs estan en, en, en, la, en la mateixa línia uh -huh. i després vols doncs, donar aquest punt de jo crec que important de seguretat i de coordinació entre les policies que, que treballen al territori. Uh -huh. I això és el que trobarem a les festes de l' bon Pastor i de Nave, aquesta col·laboració mútua entre els dos cossos. bé. També volíem fer un punt i és que el dia sí, és 11. diumenge 11 de maig, mm -hmm. hi ha la tradicional cursa de la guàrdia urbanbana. No? Això com s'està organitzant. Sí, a veure, uh, aquest és, serà la, el segon any eh, uh -huh. que es fa la, la és cursa DIR Guàrdia Urbana, o sigui el patrocinador uh -huh. principal uh -huh. és, el, és el so, DIR que... Porta més anys però el, sí, ara aquest ara any entra... l'any passat va ser la primera uh -huh. la primera cursa diguéssim és, és de Guàrdia Urbana uh -huh. discurreix a, a diferència primer són 10 quilòmetres que són l'estàndard uh -huh. habitual d'aquest uh -huh. tipus de carreres que estan dintre de circuits o molt a nivell d'atletisme i, i, i la diferència té que discorreix eh, pràcticament tot en línia recta i per la diagonal, comença a, a, a diagonal 685 allà davant del Palau Reial mm. i és tot recte fins a la, a la plaça llevant, aquí a Sant Martí bueno, fa un gir i després continua fins a García Faria en selva de marca i finalitza, són com dic 10 quilòmetres eh, una situació que en que, que s'està fent ja es va fer l'any passat però aquest any també en una altra associació és que de la inscripció que es fa el 0,50 euros és per l'associació de fibrosis crística no? oh. bueno, creiem que, que a part de, de la promoció d'això doncs sempre si puguem es pot ajudar alguna associació d'interès general i, i més en, bueno, en, en aquest tipus de, de malalties que, que són fotudes no? doncs, clar, clarament doncs... I, I bé, i, bueno, fas la invitació i el comentari aquí aprofitant la, la meva estada aquí per per, bueno, per aquest tothom que vulgui pugui, pugui apuntar-se. Doncs sí, convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu a participar en aquesta, quarta, en aquesta segona sí, sí. cursa de la Guàrdia Urbana perquè aquella gent que hi vulgui participar, que és el que ha de fer? Sí, bueno, la, allà una, si es posa dins de, de la pàgina web de Dir, mm -hmm. del, del Centre Esportiu Dir, hi trobarà la inscripció i també si entren dins de la pàgina de la Guàrdia Urbana de, mm -hmm. de Barcelona, també te diguesen el per per poder fer la inscripció. Molt bé. Doncs donem les gràcies a l'inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana el senyor Ángel Tomàs Santos per haver vingut avui en aquest programa i esperem doncs, que en els propers programes a puguem anar oferint als nostres oients doncs, més informació sobre la seguretat que es viu als nostres barris Molt bé, adéu, bon dia i gràcies per Molt a vosaltres Doncs el que fem ara mateix és escoltar la nostra sintonia i a veure ara Molt bé Només una apunt gent de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una xerrada per la no-inceneració de residus. Jo serà demà a partir de les 7 de la tarda. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, donem les gràcies a l'Esteve Llitra i també al Francisco Miguel que ha estat les Vies de So i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.